сувати куточком рота, рухаючи білий рубець на щоці, який донський козачок досягнув його кінцем шаблі під обертином. Петро воював за обидва імператорські трони, з білими відбивався у червоних при Чорномор'я, з червоними вгамовував козацький заколот на дону, потім, перехворівши на тиф, приєднався до загону загряди, що йшов на захоплений поляками Львів. Він мріяв про світову революцію, але вмів тримати язик за зубами. І за це вважався знахідкою для нашої друкарні. Перейма дивував веселою вдачею. Ми були переконані, що потрапивши в лабети жандармерії, він водитиме слідчих за ніс, поки його не розстріляють. До друзів і організації «Воля» ставився як до інертної, невартої уваги сили. Я усміхнувся у відповідь на його запитання. «На залізничних станціях, – сказав я, – завжди, як у камері схову, є трохи призабутих нами сподівань. Хочу подихати їх духом». «Знаємо тебе, – мргнув Петро. – Бив би ти за дарма піти. Ну що ж, і гуменові діло. А браті і зась. Він мені створював репутацію отамана. Чим частіше я говорив про себе щиру, звичайну правду, – Тим більше йому здавалося, що це намагання ховатися за скромністю. У нього очі спалахнули вогнем, коли я кидав репліки. Галичани – приховані бандити. «У кожному з нас живе довбуш». «Чи треба вбити полковника Родзісада?» Він захлинався від сміху і вигукував. «Ох ти, брате, повсюду!» «Як вважаєш?» – звернувся я до нього. «Коли скомандувати через до зброї?» Було б на що подивитися. Петро, запчихавши пучем, потім зайшовся розкотистим молодицьким реготом. Ну, ти ще й питаєш, і заблискали золоті дробинки в зіницях. От би солдатів дременути, рубедь на його засіпаному лиці блідів, мов розпечена дротина. Мимо нас прийшов зацікавлений поліцай. Петро сплюнув і вийняв капшук з тютюном. «А що б тебе рака грім убив, пробурмотів він. «Я його знаю. З винників продажна шкура. Українець?» «А то ж, треба розтягти сучого сина і пустити голим на мороз». «Ага-га!» – вибухнув Петро, уявивши нагого поліцая на снігу. «Ох ти, брати, повсюду!» «Жарти жартами!» – подумав я, а він піде з нами у вогонь у воду. До перону підійшов варшавський поїзд – я потис Петрові руку, забігали носильники, в почекальні хлинули польські солдати, сім'ї колоністів з лозунковими скринями і клунками. Я став під стіну в тунелі. За кілька кроків від мене, вдивляючись в обличчя приїжджих, чатували переодягнені агенти. Один мені видався знайомим, і це справді був той самий невдаха, якого я колись виманив у поле, але тепер він не звертав на мене уваги. У них бідолажних пам'ять, мов, туристська база. Мимо нас протупали лунким опустілим тунелем останні пасажири. Я пішов до касового залу слідом за агентами, розділяючи їх невдоволення і розчарування. Ми не зустріли тих, на кого чекали. На дворі падав сніг. Я не наважився їхати разом з агентами і пропустив трамвай. На тротуарах товпилися люди, мляво походжали пари. Я вийшов до середмістя, підозріло покосився на корняткову кам'яницю. В усіх поверхах яскраво горіли вікна. На брук сипалося казкове сяйво. Я пішов по вулиці Коперника, минув палац Потоцьких. Пишна будівля здалася мені ще неприступнішою. Однеї віяло суворою стриманістю, яка не вселяла довір'я». Сумом подумав, що на цю ніч навряд чи знайду притулок між чарівними стінами Малого Парижа. У кінці вулиці нас догнав п'яних офіцерів. Троє з них ще так-сяк трималися на ногах, а четвертий – незабутній потомок польських революціонерів, капітан Опольчик, ледве волікся, завісившись на шиях товаришів. «Тому то знання і цініші правильного погляду, – сказав Платон – Белькотів томаш Ренет, покручуючи великою головою. Платон до, — признався сусід. Ця ореста мене виснажила, панове, щоб вона сказилася. Ренет засміявся.